Trenbide zaharrak, mortuak, ibaiertz abandonatuak, isiltasuna, asunen erreinua. Horixe, nire poesia. Pasako dira urteak eta inork irakurtzen baditu nire bertsuak, nahi nuke trenbide zaharren, mortuen eta ibaiertz abandonatuen doinua entzutea. Behar bada, bat ere edertasun gabeko Asunena hotzean. Pachi, ezkiaga. Musotea, musua baino zen bat alde handiagoa da. Esan, e, esan al ezin. E, eta abrasote bat, zergatik da herraldoi abrazote bat. Ba, handian, handian, handian, handian, handia delako. Patxi, musote eta abrazotea zuretzat. ixo eta on gitorri? Ititzaen ahots ekaitza eta iratiigoikoitza teklatson mailan eleder. Haiia birnikilaenan uste Eta gaur zuri. oso osorik, muixote eta brazotez betea gaurko saioa zuri, patxi. Nikipia. Zeren ilusione bat eragat gaineko... Gaur, zuri, aritzek, felipek, josimanulek, amaiak, zelaik, ibonek, ekaitzek, iratik, eta barrek, eta barrek, eta barrek, eginia. Zerria, orduz Oste tambe gistatizitie Irbilnirek interraza Patxi, itakaragoaz, emango didazu eskua hiltzenai zure hondora negareta odol malko es urperatua den basura zuaitzak zerua gillontzen eta zasiz dira bideak gure ouroitzapen gaztiet irestean du hazquela irestean du hazquela IES-ean gaur dela Gailuri zoztuetan, zure zantzua galtzen dira, ilurretan idaltzitako, promesa utxalen antzera, bidaz timaltzur bat bezala. Behatzionhun eta berrogeitahiruko iraian jaio zen. Legorretan Legar Eta pasaden astean, hastean, bi.000 eta hemezortziko ekainaren hogeita zortzan utzi egin Bere poesiak, bere idatziek, bere bene kotasunak, bizi bizirik jarraitzen du. nora ez arte nere bizitza poesia eta poesia bizitza bihurtu zuelako. jo besteak beste hori dio bere lagun felipe juaristik Felipe Joaristi, kaixo eta ongetorri, itakara. Eskarri gasko, behizagatik. Felipe, patxik poesia bizitza da bizitza bera poesia bihurtu zuen, eta hala bihurtzen jarraitzen du. E, noizkoak, Felipe, zure lehenen goro izapenak, onduan? Bueno, nire lehen goro izapenak azpaldikoa diraz. Nahi dut, e, segurazki izango diral, arauguita, laguarren urtekoak edo, ni orduan asitan asi, asi egon euskadi erratian, eta goazen naiz, e, e, goazen naiz, e, joxera garziak programa bat egiten zuela e, bertso larizaz, literaturaz literaturas, zorgina faria uste dut. Ze, eta bint patsizkia gakarri zuen e, konbidatu giseta orduan, Hortarte bat hartu genuen, programa bat ondoren eta izketan nazi ginen da. Torri berria zen, inglaterratik ez dakituz horretik, edo kanpritzetik. Oso gaztea zen, esan nahi dute, largo eta oso gaztea zen patxean, ezen gizon, indartxu, altua, kementxua, esan erte, planta uneko gizon azala. Eta asizizeidan batez ere, de abazekienik poesia aztenuela. Eta asizizeidan, bueno, a ber, poesia, ze, ze, ze pensazen nuen, ze irizin nuen, poes inglesaz, asizizeidan... E izketan ez zau zenuen, poetxe inglesen nire zenion bai ez, baina beakere, e, bat ez, poetxean metafisikoa zau zen nuela jondon, eta hori, ze, zan berda, bat batxizka gadiz jondonen, jondon poetan metafisikoan diaren izulpen bat daukala egina, ez da daurendik argitaratu. Baina, beak ere, horrelako esplikazio bat emantzean, poetxean dizu zen zentzi zaizpilako poeta inglesean, Milton, Se, bate Milton, Milton poeta erlize osoa, eh, para dizo uste dute izultzen ari zala, izulita, eh, errazela dokat, izulita zuela. Eh, Milton nen para dizo alda, dan tenera, dan tenen, zea, eh, eh, poe, poema unte ori ere, izulizo enbezela es. Tardón, hortas eritu genienda, gero hortipasatu genienda eskal poesera, eta billo Lizardi sale ari nienta, Lizardi esplikazio her bat eman zigot da. Ta Arrascabak etorzen no? zelanoiz onoiz ez aurgina ferrira Jose Raken eta nerekin eta horosi egin pizka bat harremanetan komunikazioan eh komunikazio berrian eh, asiñan ba ba testo bialzentsikian vibraritza nizkon aulkuas komatentsikian eh, Nikelagon Señora neurrian baino ni uste dut eh, eh, Badala garei esateko baba behin zen benetako poeta bat hilda eta poeta bici izan zuelaeta bici iza poesia bertu zuela. Laurii garro egun ez nahi dut oso arraro jenda arunen zao arraroa da, bainaaztuiten zaio poesiaez poesziaren funtsa zer den poesia da. Gizegitea komunikaze zeinekin, ba, o, o, o gizakekin, edo gizakekin gainean dagoen norbeitekin ez. Eza nahi du poesia azten da, eh, nahi du kanuna poesia azten da, la, gizake bakarri dagoen lurrean eta galderak egiten ditu anean. Ez jangoikoari edo jangoei, trumoiari o, o naturali, nahi, nahi, nahi dugunari ez. Eta eranzuuna dauzkanean jasten da gizakkien artean hizketanez, baina patxiren kansu hoik eza eh, nuke haren polizia sala eskerragimateko modu batez. Es. biziza bizizako edo bizizari eskergimateko modu bat, hau bizizala. Bizizak azasko da tapatxiren kasuan bizizak ezen bakarrik bere bizizak. Nik zan gondokat bere bizizak baino gehiago zirela. Bere ondoan, bere inguruan bizizaren lagunak, hermanoak, familiartekoak, eh, behartxuak, eh, ikazleak. Ez eh, zan gondokat hori zela bere mundua. Eta gero bere mundu eh, gizartekoa baina bera bazakoela beste mundu ba, gizartea zapartekoak, baina naturarekin zapanarra mena e gondokat eh, oso importantea dela. Nola deskribazen dituen urtaro agorri xabanes. Euna eh. e gota narito nes berriro irakurzen horre... Eh, Uazkeneko poema bie... Ta... Zora gara dira... Ta horrekin batera bani izango nuke... Baza la berezate jainkoarekin arremetan jarseko moduan... Zasar eh, moen bidez edo... Poesia... Horazio moduan erartu zitekela... Errezo... Errezo otoiz moduan er... Eh. Bañozaneo mundu... Mundu osori, mundu... Kompletori mundu... mundu komplikatoria, eh, behako zondo labur biltzen zuen bere poesian. Patxik maitasuna maitezuela ere irakurri diot, Feliperi? Ba, izango nuke azken finean eh, eh, eskarrake emate horretan, eh, bizizagatik eskarrake mate horretan, bakarrik egin dezakezu maitasun, maitasuna etik, zain, gorrototik, zain, hemen eh, Eh, jendeak esatzen duz egin gorrota gehiago munduan, ez nik izan duke gorrota bada gola munduan, eta gorrotori eh, batez ere nagarmenak egiten dela, nik izan nuke munduan gehiago dala maitasuna gorrota baino, eta razi bat emango emango dut, eh, maitasun nirez balego, ez genuken mundu egin mundu, egin da leo aspalditik, aspalde tigre de Zaragoza gugu hilda gu, gu, ba, deno ez da eskerrak horrek horrek horrek mantentzen du munduaren mitaduna mantentzen mundua horre nerebeti dut zen ze itudi itudi batez bi maitalek elkarmusukatzen dutean ikustu mundua salvazen ari dira. Zen maitasuna salbatuko do mundua eta esborretu ari dira. Eta hortanik ezagun duke, behar zuela ez eta, eta ikusen da bere, ez que da ikusi beste, beste sentimenturik. Zena dut azkenean, sentimentuak e, edo pasioak, ba, bazuke pasio posgarrea dira, maitasuna pasio posgarrea da, eta posakartzen du maitasuna beti posakartzen du des. Eta gorrotuak, eh, tristu lekarazen du, urduan, nik esan gondoka, bat, bizinei balen badugu, obe dugula, maitasunari atxiki eta eze gorrotari. Eta maitasuna da, bazotan ba berez atera zen enkontuaino, beste azotan ikasi barda erkal eh, maita zen. E, Felipe Joaristi, itxi begiak, patxiezkiak a, braustakoan, zeirudit datorkizu? Zeirudit datorkidan... Da, da Paseo bat, hor, esango nuke, paseo bat e, e, patxirekin, hor, e, ba, ba, irunen edo, edo loio lan, paseo bat. Felipe, mila-mila esker besarka eda bat eta betiko moduan plazerra e, astelenean zube esarkatzatak gaur. zube mentxe ondoan izatea. Eskerrik asko zahidea izagatik, e, eta e, zei ondo denok. Besarkatak, jo. Urreak basoen aztarnak segitu. Mila behatzi honeeta urtean argitaratu zuen beldur naiz, Poesia liburuaenzinezko kolorea onartu Haien gutak hai Poesia liburu asko, argitara eman ditu Audezak gure jiko Memoriak 2002 urtean Narrazi liburu bat Uso bat gehiago Goxoki oraintxe esku artean dudana Isaldien Erritmoa Liburuaria ziremateko Juan Maririgoien Laguna hundiaren esaldi bat erabilizuen patxi ezkiagak Ala dio Uraren musika isurida, mugen bestaldera, itzak sobera. Asteleneko hiletetan Juan Maririgoien antzen irriparre xo bat zuen Azpaini Uso bat gehiago, narrazioliburua, dio, lehenengo horriko, lehenengo paragrafoak. Kaixo ester, bentzutuen begiradaren beldur zarelako entzuten duzula behin eta berriro Maria Kalasen kastadiba esaten didazu. Nolabait, diezazun begi begitristeen atzeko gabeziak xamurtasunez betetzen. Agian zure orengo zaurien sendagarri. Gutunean zure azken urteotako historiaz mintzatzen zatzaizkit, Jainkoaren irudiko zarela irakatziz izuten arren, etzarela eroia. Bustinezkoak direla zure oinak, eta sekula baino bortizkiago sentitzen duzula, gaitzaren harra zure erraiak jaten. nobelare iratzezuen patxizkiak Charles Mulai Bizizne negada zure aragi bereko, bigarren aurra munduaren amaierako kalea Gizaldi unen ateak zabaldu Bizulari bilakatu Gaua zabalduaren Astu neta pisu, Zenbat maite zaitugun Zukondo dakizu Poeta maitagarri Soiuz ale Zuren negua izan dadin paradisu, gure bihotzak beti kantatuko dizu. Eri hotzak horrela jotzean aldaba, isiltzea ekintza poetikoa da. Gure ulises gure patxi agan, Tori gure musua eta bezarkadan, Itakara bidean elkartuko gara. literatura ikasketak egin zituen Cambridgeko eta Oxfordreko unibertsitateetan eta geroago historiako lizentzia eskuratu zuen Bilbon Deustuko unibertsitatean. Ma... An egin zen Atletik Zalea morratu. Ikuei <murraia> sia lagunik indesagun tan ikundarien. Begira... Irakasle izanda urteetan Donostiako lasai ikastetxean. <murraia> guzki bat bere ikasle bat baino gehiagorekin hitz egiteko aukere izan dugu eta denen hautan, patxi irakasle aparta, bikaina zen zara maitia oi ene maitia ire zuaitzit zaltzua betiko sozua. Urtetan zehar astero, astero, astero, poematxo bat bidali digu, hemen, itakan, itakako sarreran, irakur genezan. Bitxia, astero, astero, astero, mezu elektronikoa patxik iratiri, irati maitea, bihotzez, patxi eta tartean, poematxoa. A, a... Igu egaitzenengaren artean eta ainez baino indarra handiagoarekin itakako hasirari patxirekin emango diogu aupa Bai zalantsari gabe aindira indartsuak bere hitzak eta bere isiluneak hitz ederrak erabiltzen ditu badaki patxik bazekin patxik ze hitz aukeratu lerro gune txoko bakoitzean poemaren txoko bakoitzean egaitzek irakurtzerakoan sesumatzen du ahotan hartzen dituenean e, batxiren hitzak itakako saiuari zi emateko. Ba horixe ez esan duzun horixe, e, aurrelan ikaragarria dagoela hitz e, bakoitzaren at atzean ez da. Eta oso oso ondo aukeratzen zuela zer non e, joan behartzuen eta horrek sekulako indarra ematen diola bere olerkigintzari. Sakontasuna handie eman baina ullergarritasunetik antzenbaten da, patxik zer esan nahi duen. Bai, hor dago ez, bere itzen esan indarra hor dago. E, modu ulergarrian, baina hitz bakoitza itza estanda txiki handi bihurtuz. Zenbat poesia pasatuko ziren, zenbat poema? Ekaitzen espanja artetik. Ba, asko ez dakite guztira zenbat izango diren, baina urte urte asko izan dira. E, ondo esan dezumezela, ba Astero, astero, olerki bat bidaltzen zigula, egin konturteak zenbate aste dituen, ba, eundi gora errez. dena forma batan Kapitain bat legeres Hernoldotan zubiotak on Patxi maitea zure eskuaren indarra berriro sorbaldan Bizkarrean sentitzeagatik zure aholkuen indarra Zure babesaren indarra, zure hitz esapide jolastien indarra. Indarra, zurea, itzan lore txuak udaberri bihurtzera inokoa. Zure aurpegiraren zorroztasuna, zure igriaren gozoa, xorrotx, eta goixo osentitu izan ditut beti. Zenbatetan egindudan belaguan gora zure olerkietako eta ederren atzetik. Zenbatetan irudikatu izan dudan, petretxe marako bidean mazelak betetzen dituen kolore urdin morea. Eta gaina ez, esku bat irudikatzeko. Mendian goitik joateko konbita eginez. Gaina ez. Zure eskua irudikatzeko. Joateko eta joateko esanez. Mendian egun eder bat elkarrekin igaroko dugula esanez. Gaina ez, irudikatzeko. Aintzinen zinen erreala. Barka. Atletik zalea baina aintzinen benetakoa, aintzara benetakoa. Bein, ez takitzer gatik eta ez takin nola, zure ezagun egin dintzen. Eta beste bein, ez dakit zergatik eta ez takin nola, zure lagun. Eta ordutik, ustu eta ustu egin zara eta gugan. Eta itaka, olerki bihurtu diguzo. xeundenetan beti jakin izan duzu egoten, Iparagirresari banaketetan, hihirigoienni egindako omennaldian, orain ere eskuartean zauzkat presente, tente, zorrotz, gozo. Eskatuz? irakurtzeko lasai. Sailatu naiz astero bidaltzen zenidan poematxoaren moduko bat idazten. Gaur, Zuretzat. Baina ez naiz auartu, eta urtetan astero asterozuk bidaliitako bate harttzea hotu zait. Itakarako bidean, urparrasta bat gehiago zure eskuari helduta. Enuke hobeto esaten jakingo eta zure itzeio jartzune egiten jarraitzea da, zu omentzeko eta oroitzeko bururatzen zaidan modurik ederrena. Asko mait jazaitut eta oso pozinago, uste dudalako badakizula. Poematsoa Bimila eta malauko hurriaren iritsi iritsizitzaidan, Biotzez, patxik bidalia. Ekaitzek, itakako entzule irakurzi zaien. Behin bakarrik izan aiz, zimagrande dilabaredon. Eta lagunek pentsatuko dute dolomitetan emandu dela bizitza osoa. Oro itzapenetan geldikunez, baina ez dago beste biderik, hitzek, itzak bakarrik errepika ditzakete. Ez bizitza. Horregatik saiatzen naiz nire atzak arkaitzean josita gogoratzen. Eskerrik asko patxi, behin esan zen doaz bueltan, musote eta abrazote bat, maitasuna eta estimua elkarren baitira. Irati. Zurekin zurekin bi da pesak itzuari agibatai seari asmo padik hagiu jens ezta kusa talgiri sum up me ristalea gaudurie tudaki tudaki chele tu astelenean irunen izan ginen. Aztelenean, irungo saietarrean egoitzan izan ginen. Lagun asko, asko, asko, asko bildu ginen, bere oroitzapenaren bueltan. Hori izan baita patxiren maitasuna, hori izan baita patxiren erakarpen indarra. Oh, in eta horrein ere bagoaz, salto txikika, salto txikika, iruna, saietarrean egoitzara. Oh, Durik, txuraki, txuraki, txuraki, txuraki, txuraki, txuraki. Orduak eta orduak, asteak eta asteak, hilabeteak eta ilabeteak, urteak eta urteak, Patxiren ondoan igaro dituen lagunaren gana, oaz. Jose Manuel, agirrezabalaren gana. Jose Manuel, kaixo eta ongitorri, itakara. Hai, egunon, bai. E, egunon, Jose Manuel, eta eskerrik asko. Hortxe, Et, bez, telefonaren bestaldean egote gatik. Ez horregatik. Aztelenean denoi alako arrera egitea gatik. E, Jose Manuel, e, Patxi eta biok, zuk zeuk, E, elkarrekin hasi zenuten bidea donostian orain dela berrogeita baturte alakontatu zenigun denoi Baya, e, bai -tunza, bai -tunza, bai -tunza. astelenean, mila behatziun eta irurogeita mazazpian e, nola dituzu, nungor dituzu oroitzapen haiek mm. nola gogoratzen dituzu patxirekin ustartu zenuen harreman horren asirako korapilo haiek nola gogoratzen dituzu Ba, Oroitzapen berroi urzetako hori oroitzapena dira. eta orduan, ba era askotako era askotako oroitzapenak. Ta no baita ba, harreman ba, pertsonal maila horretan harreman e, estuak izan genituela. Bai hasiera oroitzapena berri bat hortel karekin Donostia etorri ginenian ikastetzea euskalduntze bidetan hartzeko. Eta ageroztik, ba, remanestuak izan ditugu. Eta gian gehiago azken bolara ontan bere gain bera etorri zanean. E, ola, ola izan da. Mm Horritzapen -hmm. e, batzuk gordeaz nik orritu gordeta, ba, berak bazken ba mabia ma, ma, mabosturtea betan mm -hmm. oparitutako bere azken liburuak. Horritu gordeta. Eta begiratzen jardu naiz Ea, nolako eskaintzak egin zizkidan. eta eskaintza horietan somatzen daa ba, nolako harremanak genituen ta izan genituen biok. Adibide bezala 1000eta lauan dela laua, en, urte desente, bere geinbera bera hasi aurretik, bere kazeez jaunarekin suazterrean liburua, eta bererezzkintzen hausen jarri zidan, begi apaez Jaunari begira, iretzat, Jose Manuel. Mm -hmm. Etan dikan bi urtera, aterazuenean, haizearen parabolak liburua, aurrekoa batez ere eularki modukoa zen, poesi modukua, besto berriz e, ipui modukua, haizearen parabolak izena, eta niri eskintzan jarri ziren, ik belarri fina baitaukak, izeak dioena entzuteko tze espatxi halaxe jarri zidan. Eta nahi bezu horrera jarraitu, beste pare bat librobururena ipamena irakur iderra Ja, Gertuago egindala lau bost urte, ateaun hoian ez izan beldur ja da ba, gaitza jota, ez izan beldur besteko kantak jarri zidan nolase. Jose Manuel antzego txalupa an, antzego txalupan guaazeko. Biozez, uh -huh. Eta azken, azkenian, eh, legorretako udala katerazioan liburuan urrutiko lurrauek jarrizidan. Iri, Jose Manuel, urbiltasunaren lekuko zintzo aizen horri. Biozez. Zuz, Zuz, Zuz, Zuz, Zuz, Zuz, Zuz, Zuz, Zuz, Zuz, Zuz, Zuz, Zuz, Zuz, Er eta batzuuta exigete bai. Patxi batez ere bere gain bera zetorkionean, zetorki hoan ba, besteen beharra nabarmenagoa zetzen zuelako. eta bestekin egon da lagunekin jadun eta konpaini na izaten zuen eh, konpaiena izaten zuen, eta hori bera eh, adibidez nabarmena izan zen bere azkeneko poema sorta batean, ateratakoak, galeidoskopio izeniko sorta batean, ateratakoan, nik berakau jartzen zuen. Nik ez uste, nire zaurien udazkena, hain notza, hain bakarrarez hosiei izango zenik, horitzapenak, hainbeste beste irrikatuko nituenik. Tolon, ba, azken bolaran, Ba, berak asko eskatzen zuen bere ingurban egotea bai nari eta beste, beste lagun eta zailetara nahi askori mm -hmm. eta horba gozatzen zuen eta barnez bete zen zen Aztelenean Joximane oso idatzi edera irakurri zenuen besteak beste zenion patxirengan harri izan dira bere gaitasuna eta barne indarra, hain eta zeregin aldi berean aurrera eramateko e... Nolako zen patxiren egun arruntz bat e, bete-betean indartxu lanek, lanak gainezkai jantzion ean, zertan pasatzen zuen eguna? Hori da zaila jakitea. <gülüyor> hori da zaila jakitea, ba, nolatan, egunako hori talo bortu egita, nolako etekinatzen zion egonari. Zalantzaregi patxi, zailetarra nahia zen eta guzti, zemanan eskamotilei. Berebizitza bizitza txan zen eta bere lana beste edozeinek egiten zuena baino are gehiago zaian e, gehiago zen. Zalatasere, Alatasere, Basteburu etorri eta Juan Gozain Mendira, Neskamutileekin udara etorri eta Izabanda hegin go zituen udalekuak, Neskamutileekin etza, orroan esaten duzu ta nundik ateratzen zuen e, denbora hastia, hainbeste idazteko, ta hainbeste irakurtzeko, hainbeste irakurtzeko batzi irakurlea moherratua izan baitzen, eta bat e, ez ere ingles kulturako liburua getzituen sakula gutzi irakurri, irakurri gabe, eta urdua mannundik ateratzen zituen. Egi esan, ba, ez zuela denbora alperri galtzen, hori bai, hori bai, eta terribista horrean tonto, tonto, tonto ton, ton, ton, ton, egone egoten, ba, e, hori bai, ba, ba, nola baiteko kirola zenean adie ongo zen, eh? bai futbola, atleti zalea zenez, bai ita inglaterrako fubolare ze jarraitzen zuen, ba, bere memoria izugarria bai zen, goberatu zituen nanko izen guztiak, e, eta bai tare, bai txagun ba, duke bat azken bolara honetan, ez kontuan hori zale zalea morratua bieketu zitzaigun, hori ere jarraitzea gustatzen zuen, hori ere ikustea gustatzen zaion. baina, Arrik, arrik da nundik aterzen zuen demora. Harbi eh? dago ez zuela galtzen, eta gero almen handiko gizuna zen, eta laneako kapazitatea haundikua. Eta orduan, agian, pentsada dezakegu, denbora gutxian, denbora horri, ez ekin atartzen ziola. Eh? Baina ez da, sekulan egoan, baina libera, tutsatza, idazteko edo. Bera bat ez, budaldia proletzaten zuen, dazkotan, man, mendira joanez, izabara, edo beste zenbaitokitara, idazten jarruteko. Eta izaba zuen txoko maitea idazteko ere. Ba, horrela. <laughs> Joxe, Manuel, e, pertsonak e, gizakia ingurukene oroitzapenean bizi izaten da, e, aste honetan, ben baino gehiagotan izango zenuten, e, anain artean, e, patxi, izpide, nola... Oroitu duzu eta nola oroituko duzu, mendik aurrera? Ba... Nik esango nuke alde bat eztik, lehen esan dudan bezala, zailetar peto-petoa. Zan hirret, Ez un sekulau katuko, eta baiz, baizik eta aldrez... E, Orgulio ondiz, arrotasun handiz zango zuen, behar zertzen. Ne? Orduan alderri hortatikan, ba, gertuko pertsona, begartuko pertsona egoteko atsegina, eh? baina, eh, baina baitare baina baita mm. erealdi aldi eh, berean jatorratsun handiko, jatorratsun handiko gizona, eta eh? da sensitibitate handikoa. Adibidez, eh, elkarteko komunidadeko ospakizunetan da betian zegoen patxi eta patxi bere iniziatibak egin da bere protagonismoarekin. Eh? Protagoni protagonista izatea guztatzen zitzaion, halako kapazidadia zuelako eta bere almenak beste zerbitzuan jartzen zituerako. Eh, festetan da, bakantuan hausko nioak hotzen artista utxasen. Torduan ba horrek asko eman izan digu. Eta egie esan etorkizu ariri begira gudaukagu alttxoorra handi bat patxirena da, patxirena, eta da berak utzitako olerkiak kantu bilatu, bilakatu zaizkigunak. Batz ere relioso giroko kantu bilakatu zaizkigunak. E, aprobetatuz ango ta hemengo taskko anglosasoei giroko musikak, Patxik jarritako letrak irakulgarriak bila benetan, eta kantazeko oso ederrak, baliondiko larkiak bila. Eta orgelitzen zaigu altxorra bat. Eta zerbait nahi degunean, dira asteontan da patxi horretu zer egin dugu patxirena bestia jarri berak berak besteak, musika ez, baina berak letra musikarigokitutako ta artistaundi batez ere egokitutako eh letrak. Merezi dute, merezi dute. Nibaitu sorta bat da kantutikan atera, eh, bertso moduan, eh, poesie moduan jarria, irakurtzeko ez bakarrik kantatzeko eta merezi dutenak dira. Jose Manuel Agirreza Balaga Mila-mila esker beste behin zuen ondoan egoteko aukere amateagatik. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri eta zuen olako aukere amateagatik eta patxiren horitzapenari etekin ateratzea gatik, eta lusatzea agatik, mila eskerri. Besarka da ez du estu, estu bat? Egi. Eskerrik asko. Batez, atzoko eguna zelakoan Iruditu zaitzuenen berri sinala Galdunituen urtarri eta pirilak Momentu batez, aurkitu banitu bezala Galtzean, zeru bonetan, osoa erresa zan. Naigabe, iesbidean, ondoratu nientzen. Ez da mezunen berri, eman ote izudan iniz. Bi milata bosteko otxaiaren... Amarrean, bidalizidan, patxik. Eta irakurri izutu. Aio atzo juntzean, topo egin nuen Josia Ramon Perezekin, Euskal Herriko lasaiezkuntz sarearen burua bera. Eta esan zidan, zure liburuaren aurkezpenerako japenina, zoragarri izan zela. Bizigarria eta iradokitzaia. Adizanez gero, zu and your brother, Zorionzeko esan zidan behin eta berriz. Beraz, happy and ricea to you. Nire etxekoek ordu berean legorretan egon behartzuten, benetan sentitu zuten, utxegitea. Abrazote batez, patxi. Zorionzeko esan, nahi gabe hiez bidea, hondoratu nientzen momentu ederrasko askor ditugu patxiren ondoan, errealki eta modu virtualean. Horietako bat ekaitze hauxe eskatu nion Durangon andraitea liburua aurkeztu behar genuen momenturako nahi nuela bera antxe egotea du nahi itla bere hitzak Han egotea, bertan egoterik ezin eta idatzi eder eder eder gogoangarri bat. Egin zuenpatsik handurango bertan irakurri genuena. Biharko eguna zelako bat Hiru dittu zait zuenen berrizzinala Ez natu eta hitazgorrarekin bater Itas oratu Bidali zidanean auixe esan, nion egunon patxi mila-mila eskerra zetestua, irratian ekaitzekin bat ere irakurri dut eta zure baimenarekin astelenean ere, durangon irakurriko dugu. Izugarria, lasai hartu eta osatu patxi, musua undi-a undi-a undi bat, irati. Gabe, yes, bidea. Alako izan da gure arremana zeiru hitzen? Oso, no, oso so edera. Patxik eratzen. Durangokoko azokan Andraize aurkeztu genuenerako idatzi zuen testua. Hauxe, Andraizea izpide hartuta. Andraizearako amarrantifuna. Cela nolertu, negar egiteko gogoa, zapaldu zenueneko krudelkeria. Ezin bizitzari traizio handiagorik egin. inoiz ez jakingo zelako zaporea daukan itxasoaren ondoko anforetako ardoak eta ez teima eramaten zitzusten eskatzak nolakoak ziren. Miltonek errebeldeen paradisu erekin egiten zuen. Han, itxuek izarrak izango zituzten begietan gauak hain ilunak izan etzitezen. Badaudezen baititz guztiz bereziak, debozioza oskatu beharko genituzkenak, errukia, lastana, barkamena. Poesiaren sustraietan daude, eta dardarka jartzen dira bidean, aizeak salvamenaren ilusio zeramanda Kanposantuetako nekostek ileskorrak dirudite ildakoen ametsak Errealitate bihurtzeko agian Gure amari txoriek irakatsi zioten abcedea Gure amak lizar diren basoan ikasi zituen geroko seaskakantak Aleree Egunik mikatzeneran ere, limoia dastatu izango dugu, eta bere baitako eguzkiak edan. Tromoiak ozenagoak dira, aurretik tximistak zeru aurratzen duenean. Etsipenaren kredo bat bezala, zeruko arte galerian. Gaztetan, amak mantalean ekartzen zituen masustak. Trenbide ondoko laharretan ziren zirangoixoenak, hainbeste bidaia ikusteagatik harro, hainbeste ametspartekatzeagatik pozik. Gaztetan, amak mantalean ekartzen zituen maxustak, Espainiak eta eskuak, morez margotu genitzan. Dalik, behin, neskatxa bat ikusi zuen ondartzan, ikat, itxasoaren maiz apiak zerura zabaltzen. Dekirikok, baten atzetik ikusi zuen malen koniaren kalean. Baltusek bazekien, munduaren mandorla ezkutatuta dagoela onduenean, eta inorkestioa, osk egin. Iratik, Izen berria emantzion, Andraizea. Egunak eta gauak, Udatan eguak, Etxipen orduak, Bizitzaren zauriak El buru galduet, las tanik bide erratuak elkarren babesean igardotakuak zer den lagun izatea egun sentiko intza goize zer idazlekide tea eta... Zerdeen anaia izatea? Urko hiriak Lurralde ob... Baina zer den, zerdeen familia izatea. Senide. Azken akordeak Maitasunezko hitzak barruan godea Zer den illobak utxun. Izatea, amaia ezkiaga, kaixotan getorritakera. Kaixo egun hon. Ta bezarka ez du bat. Da, eberti. Amaiak e, nola hori du. Osaba. Patxi batzen guretzat laguna, patxi batzen beste bat zuen zat, e, idazlekidea, patxi batzen anaia. E, nortzen patxi osaba? Osaba zan, osaba patxi. Eta zan poeta poeta izanik osaba, eta osaba baldimazan ere poeta. Nasketa bat. Mm, amaia ere, ez noiztik, hainbeste ez dudalako ezagutzen, baina amaia ere e, euskarari eta izkuntzari e, lotu eta eman abizida, amaia ere irakasle bikaina da, osaba hala izan da urte asko, asko, asko, askoan e, izan du Eragina zugan zure arrasto honetan, izkuntzarekiko, ikaslekiko, harreman honetan osaba akutzi du arrastoa? Ba, edu gabe. Osa, osaba, etungo batzanez eh, txikitan, eh, legortan bizu ginen ean, eta hortzantzanean, osaba zeunean ezintzen Osea, Euskera bizizu eta inguruko denak ala bizitzea bizi behar zutela iruditzen zitzaion. Osa bezitzaia izan da, eta noski, banik ba, ba, filologia inglesa ikastearen errazietako bat bere izan da, eta, eta Milton irakurtzearena, eta bueno, gainera lazai ikastetxe batean horrek esan nahi du erarentzako garrantzitsuena behar gehiena duten hoi ediela orduan berezitzaia izan, etzan bakarrik, ba hori, ba besterik gabe jaking bai batzuk transmititzen zituen hor berak, Benetan behar berezia zuten hoienganako gertutasunikara garri erakustentzun. Eta matean erakusten dizuna da hori dela bizitza hoiengan neukibar dezula begirada jarrita. Eta begirada hor jartzen dezun bitartean, ba, zarbaita hundia ikena izela da. Amaiaztak e, izan ote zen eta zure oroitzapen horietan e, irriparra lapurtzen ote dizun anekdotarik e, baote den. E, oroitzen jarri eta e, irripar biurritxorik eola, gaistorik e, sumatzen zaizu osabarekin batera buruan dezunik. Orduko hartan gertatu zenura adibidez? Anekdota mila daude, bueno, lehenago komentatu dezuna, bueno, komentatu du azken urteotan, E amona zanak beti esaten zegun guri, eh Atletik eta Reala biak ziela gureak, bai, biak die gurek eta biak animatu berdia. Baina beru burua galdu zunga eta hor ikusi Atletik, Oso bat kritizalea zan, aitona zan izan Eta horio berdin e, goratzen eta mona ja sola ikusten ja burua galduta bajoa eta horio arraunean zehonean olatan esantzun ezun itxeritan yakasi ta batean esantzun. E, eman mutu gebertan ilko ere. Osabak, hori e, guztiaren jarraipena, da azken batean bai, izan dizut, bai poetazan, baino familiaren ondare hori ere jarraitzen zuen. Eta bai, atretik, bai, hori hori oso gutxuna zan, bere, ba, naiz da urte gutxia, bere oroitzapenoiek oso presente zitun, hor dut, ba, borrenguztiaren jarraipena, bai, ha, nedota berareken, gogoratzen ez primeran, eta beti E, nolatan jonginen, idaztea belaguako bordara, ni eta eta Maria Jesus berarekin ginen bere lagun bat gure lagun bat eta idazten egineneaz bera oso exigentea zan baita ere elurraz izun eta elurraz eta kau gukzen bat urte guiko genuen ba, amairu amalaguen bat, nahi gendun elurtara jolaztea jun, esan zuen aldapa, danaz zuri zuri zuri jartzen izan, eta nahi gendun elurtara jolaztea jun Eta esan orainez, orain ez, orain degu, eta gero jolastuko da. Eta gero huri hasizun. eta lur guztia pikutarakuntzak, eta ezin izan gendun e, lurretan jolasu orduan. Baina, bueno, benagoako ordan, noreitzapen asko ditugu beste hau beste, beste batzutan ere, zer lurrarekin eta lurrik gabe, ba itziarrekin eta gorkarekin eta inigorekin eta rosidekin, eta hainbat eta hainbat oroitzapen. Eh, poesia bizitza bera pasio zituen mendia ere bai, Amaia. Ikaragarri tani ardu be, ardibeltza tokatu hor. Hortarako nerean aia geio maitezu. <risa> bai, bai. Benetan meretzako pasioa izan da. Goiatzen nahi ere eta etxea nola bizi kendun, ba, ba batzutan preokupazioz, ez? <risa> bai. Oso gaizki eramantsuna ezan hori, ez? Mm -hmm. Eh, eriotsa o eriotsaren e, gaixoaldi hortan Ba, ba, berak pentsa ze osasuntzu eta ze indartzu eta egontzan azken amarr urte arte eta gero bere ezintasun hori gezkira manzun. Baina bai, juntzan e, aitarekin oindala urte bete edo, juntzan e, belaguara berriro ere eta egontzan an. Izan ere, patxi beti izan da, e, gorputzez. E, harimaz, izatez, eta buruz ere oso indartxu ezta? Oso. Bai, bai. Amaia, e, zuentzat, e, pentsatzen dut, e, e, gozoa dela, goxoa dela, famili urbileko zirkulu horretatik harago, e, irunen, astelenean, eman zen argazki hori ikusteat antzematea, e, patxik a, e, laguna reman. Mm -hmm. Asko zituen, familia handi bat zuen inguruan patxik. Asko-asko maite zutena eta asko-asko maite duguna. Ba, eta gure familia oso bildua da. Eta hor dut, barren manguzio ere zabaldu egiten dute gure berezko familia ere. Eta guk eh, azken batean egendu eh, nazan eta hori haitak eskatu zian eh, igandea erratxaldean, mezidez, eh, eskerrona azaldu. Ze osaba ezartzen berak ezartzen zian, itur oso... Emankorra izan da eta asko eman du baino jasoaere egin du eta gehien bat hori komentatzen zuna ez es azken em, garai hoietan ba, ba, hori komentatzen duuna ez irakurrri nuan, beraun ba, tzez eta besteitatalez,ia azken kaia ikustentzun hartan, ba, asko eskatuzun eta bere inguruan zeberak lagun asko eduki zituen, bizita ian zehar baino nai gendu nolabaita eh, adirazi ba gure eskerrona lagun guzti eta gehienez bat bukaera aldera ba, ba, or, bere argia bihurtu zien hoiek ez menetako mm -hmm. laguntasuna eta tes, azalduz bere testigantza hor egontzienek ba gaua beltzen izan hortan ba osabaren argi bihurtu zienak eta berak asko estimatzen ditzun lagunak ikara garbi maite zitun eta bereietaz asko hitz egiten zigun Amaia, behasengo kaletan goretabera elkartopo egiten degunean osaba patxita laguna izpide izaten jarretuko ditugu eta lotura hori bintzat izango dugu bion artean. Besarka da estu estu estu estu bat eta eskerrik asko horregoteatik. Mi eskerzuei bihotz ez. Berdin. Oiriak lurraude obeak musika eder baten azken akordeak Maitasunez gohitzak Barruan gordeak Eskutik kan hartuta Hamilduak ingera Erreka bat bezela Menditik hanbera Moin jazea geurea Horea plazera, itzal biurtuko naiz zugaltzen bazera, itzalaren hitzala ez ere zapera. Mugarik gorrena, noiz baitil beharra, Igaro eta gero munduko zeharra menta txeru saia zure irri farra, Betiko gozatzea nere ametsa da Zeruko jardinetan zerurikan bada Oilur, oilur! Zalantzaren orduan, enazazu utz. Eraman azazu ibaiei turburua eskaintzen dieson tokira. Gure bizitzako ibilbideak, norabiderik izan dezan. Eraman azazu, arriaren besarkadan, zorion tokira. Gure sustraiak onarrit judaitezen, sendotasunean. Eraman azazu, Gailurretako zerura, arnas dezagun, aize leunaren lastana. Eta batipat, lasterketaren amaieran, lotitzazu gure harimaren ametsak eta gure bihotz gaixoa, betiereko korapiloan. Patxi, ezkiaga. burutik lur hauek liburutik Oianeko pagoak lai 2017ko martxoaren 19an aurkeztu zen liburua Legorretako herriantzokian darraren agian dirak irurak pauzatunai Legorretako udalak argitara emandako liburua Arrozak dira gorriak Edo beste lantxuria Agitzeze derragoak dira Neskatilaren irriak Neskatilaren irriak Liburo orkezpen omenaldi hartan Zer ikusi handia izan zen legoretako alkateden zela jamena barrago Betiko bidea, la... Eta gaur bat bere hitzak eta bere oroitzapenak ementxe bildu nahi izan ditugu. Zelai, kaixo eta era? Kaixo honan... E... Guk oso goxo goxo goxo oroitzen dugu 2016 piko martxuaren emeretzi hura zelai. E... Nola sortu zen? E, Ideia? Nola sortu zen lekorretako regon behartzuela? E, patxiren ondoan, aurretik ere urte batzuk atzerako erriko semekutxun... Egin zuen Herriak Patxi, eh, oraingo liburu aurkezpenarekin batera benetan omenaldi goxo hurbilla bete egina izan izantzen nioten eta asmatu zenuten zelai. Eh, pixka bat nola sortu zen ideia eta eta zelaik bote zuen Patxirekin aurretikako harremanik eta ordutik nolakoa izan den bion harremana. Bai, tira, nik e, alaxeo horatzen dut, ekitaldi e, goxo, xume, eta onkigarri, oso onkigarri izan, oso politxe, erritar guztiok elkartu gintzuna eta erritar guztiok elkartu gintzena patxin ingurun eta bere lana pixka bate gora ipatzeko eta herriari e, enbezpe eman dion hori, ba, bueltan jaso zezan arkere eta nondik sortu zen, ba, tirao esan dezu, esen izendatu ez ala horretik ere, eta, eta bimbiata ama bina izan idazten e, urrutiko lurrobek poema liburu hau, eta lorretan lehurtan gultan bere txikiteko horroizapenak, eta bieko inarri hartutak zizan idazten, eta ala baudalai zantzion, bueno, garriri opetiko ziola liburu hori, beak errintzat izan zebin nahizula, eta udalangain, e, uda, udalai eman zion. Eta, karo, gukazateken, bueno, udalai eman dio, baino, baino berrin zan, ez da, ezta da, orduan, e, hainbezke zordio berri di, eta, eta argitaratu ingo deu. Eta, arazi zan, zezue, eta, eta zorionez, ba, argitarpen horri guztatu benun aurkezpen, eta omen aldi politiarekin. E, Zein eta patxiren arteko harren bana aurretik, hau da, augustia, xaretu eta lotu aurretik. Ba, yesan, harreman nahundik ez deti izan nik patxikin. E, Lehoretara torri itako saio batzutan izan nintzen, e, poema liburun baten aukezpen den, lehen ere banun liburu bat, banu bat e, arke e, dedikatue. Eta gero bai izan harreman txiki bat e, aintzuten, semeko txun izan zutenen, den, errekodantzazaldeko dantzarien aiz eta eta egun hartan horrezko horrezkoe dantzatu benion, ba, dantzataldeko kide batzuk, eta tarten niniten. Eta oso anekdota bat kontatuko dizuet oso oso politxe iruditzen zaitena, e, bion harremanan eta batipat batxibea nolakoa zan, e, ondo jadierazten duena. Ba. E, Liburo egizatu aurretik, e, argitaratu aurretik, ba, kultur kulturteknikarik eta biokindik euhirunea e, bidaia batzuk, e, bisita batzuk batxerigin, Bueno, nola argitatu negen nun, e, gero orkezpeneain egen nula, eta horren bueno, bueltan elkartu gara batzutan, eta eta patxik behar esan ziten egun baten, egun baten, zela izuk, zement e, kutxun izen batu nindutenean, gaur eskoa dantzatuzpen idan, eta gaur e, eskerronez nik e, pieza bat eskainiko dizut. Eta nun hartzen, sartzen duen eskue txaketako poltsikun, Atesountea, eh, e, harmonika eta han hasitan pia Eta iritsu bueno, ez daite den hori. Bueno, amau en tu mágico vascas pandeta. Sekularko egin tizula. Bai, bai, gerexera bai. bai eta, eta eta goratzea ere, ni gaurresko ez dantatu niola, eh? Ni ta hiru hartan. Bai, ba oso polite iritsu e, legorreta bezalako herri batentza zela alako pertsona bat ain gertuan izatea ikaragarri, ezta mala ba bai, ba bai eta eta bati bat eh gertutasun noen nabarmendu izan da eh ba herriko e, talde diferente ke bai izan dioten poema bat e, idazteko kantun bateako hitzek idaztzeko beti horreonda eta ehuen 2014an e, erezerkie eh sortu zanen herriko hitzek eh ark egin zitun Eskolakin, nabezbatzakin, beti izan da, izan duarremana, eta zerbait eskatutakon, ba beti beti on, on, ondaba, emateko prast. Herriak <hazitza> <hazitza> badu patxieskiaga kulturretxea, e, ekimen ederrez betetzen dezuena, eta orain hori tokatzen zegoen, eta hemendik aurrera ere, bero oroitzapena presente izateko, ba, kulturretxe hori dinamika ederrez e, e, jaztea orain artean Betetze, bezala xe. Esta, Eh, Zerai, mila-mila esker, eh, kontu txiki edere hauek ba, irratitaino urbiltza gatik. Eskerrik asko eta besarka da hondi bat. Zuei, aukera amatea eta beste besarka da bat. Jo. Rune arte, oh. gaitz esaten ote dio, ibaiak, itxasoari. Hor, hor, hor, hor, Ibai sai bar argitaletzarekin argitaratu zen ibaiak itsasoari ta hala Zerua, asirak Serua laino txiki batzuengatik izanezik urdina argia zen baso oparuen oinetaraino hedatzen zen pazifikoa bezalaxe lurralde menditua zen zintzur luze tasakonez betea Eta lurrak itsasoari eskaintako urak itsasoak lurrari emandakoekin bat etortzen ziren tokietan itsasadar bare eta gardenak zeuden. Honelako itsasadar baten gainean kokatuta zegoen xandori herri lasaia eta txikia bera. <totipasen> etket ekaitzzek ezagutzente Ibon gaztainazpi Ibon gaztain azpik ezagutzen ditu ekaitz eta irati ba, Eguzki Baina ibon gaztainina azpik etzekkien, iratieeta ekaitz patxizkiagaren lagun zirenik... Ba, bon eta, eta ekaitza zek egiten ibon gazten azpi lagunzenik. eskiagaren lagun zeik Kaltaurian Astelenean irunen topo egin zuten ekaitzek iratik eta ibonek fatxiri esko eman da Ya, Ibon, telefonoaren bestalde narrapaten zaitu dan Ibon Gaztainazpi, kaixo eta honget horritak Kaixo, egunon. <laughs> egunon, bai. E, amorratua, hori berriki ezagutu dut, nik egunotan entzuna, Ibon, horio tarra bera, horio e, zale amorratua lapentsatzen dut, Ibon, <laughs> esateak ere akaso lanak, e, Ibonek zelotura du? Zelotura izan du? Patxirekin haipatzen honen bezala, guk ez genekin, ibon patxiren gertukoa gertukoazenik, ibonek eretzekin, ginenik eta laxelka hartu ginen, astelan oh, e, irunen e, eta sorpresa, elkarren Hori, ala, bueno, bat, lotura patxikin, haundu ya, haundu pentsa, ba, ondala, iruilea bete arte, e, gutxinez orten parezat bizita, egiten ikzion, irunen, eta... Zerra titan bizitabe bai kideragarri markatu nilulako ura nik irakasle izanun eh Uvin grai bateko kon hori izan nahi du nik 16 17 urte litzola baina lenu gogondet eh OH on 6garren mailan Jausskola Azalea nola etorri izan eh bueno Ishallin e, eta bar birmaniako arpe izeneko liburu bategurus eta ja ni pentsa eh 6garren mailan e, zenbat urte izango iko nuke 13 12 urte ingea Bisonau, bisonau, bai, honen egon, zer zer bai, eta ero, ba, ubin irakaz izan, eta arrezkeo tratu da, ikeragarria ikera garrida, ikera garrida. Beza beste, klaseko horreneko egunen, berro gehi laun, eta arek batzekin, nik ez dakit nolataz ni hori jo garran ularintzela, harten, bai. Eta klase guztu jena horren, <laughs> ingleseko klaseak inpetitik dira zitas izan, hori jo, eta udogu, eta bestia, eta ipa, dios, amen gaituk. Eta arraskeroz ba bueno, mantendu mantendu deu eta harreman eh naiko estua gofro estua Hori eh er, e, derraibon eta artean urte asko pasaira askotan, askotan izaten ditugu ez e, maieteko ikasleak edo maieteko irakasleak harremana eten egiten eta gairo berriro heltzen zaio harreman horri baina zuek ordutik mantendu izan izan dezue. Bai bai bai bai, bai eta esango nuke hasiera mintzat batez ere Epatxiati que veñani que gogonder ni hau ubi bugatu. Eta bueno, ni ordun, o sea, baina bueno, jovenin mailakoa eta trener egun nagusirako e, saltoa emanun, ba patxien ikasle izateri utzi eta ni 3 urtera. Eta Urtero, urtero, e, estropada garaian, bialtzen zian, gutun bat, bialtzen Bai, barru, barrutik, e, bueno, esanako harentzate horio zertan eta estropa zertzan, eta bar. Eta, karo, askotan, bueno, askotan egoan e, patxin horio saletazuna, oida agertzen da, eta, bueno, nei berak esan da, eta klase guztian aurran izan da, eh, bueno, e, patxi izketan azten zen, mangun e, ingeleza eta Deusuzkera bai eta go bueno, batentzen hitz e, egitenangoiz e, bueno, aguzt xa hori buruz dueta aberzatasunaari buruz da hitz egiten eta gero lotzu e, atletikakin beentzat atletikak ezertzen Inglaterrane jogontzen te egtan atletika ze izanzen e, berarentzako. Baina leno esaten zut areentzat e, hoio bereentza eta bere amarentzaat e eh? a 1940ko 50ko 10ko Orio Pedreinen kontrako e, estropa horietan, ba behinzats Orio ta, Orio laguntza ez ala nolabaite euskalduntasunai lotuta, lotutako zera hori, ezta? Bai, e, bueno, ori. Ori inzat, zala, erarte, e, zun, eh hori simbolo hori. Orio behinzats Orio eta bukaera arte ola ikusten zuen, eh. Arrun kontuak Atletikare bai. E, noski eta Orioko zera hori bai. Ni gogondet, onbista juten izanen, Orio garralari danen izin azekizkin, azkotak unkultako askokor gainen gauden non ere ezautzen, dugunak edako hirti bera denak kontrolatuko batxe. Ez da egiten bat e, estropada gizon edo makume joaten diren traineru batean, patxi e, bat gehiago izango zen, zidurra aski buruz bada ere indar egiten. <gülüyor> bai, bai, bai. Am Amalau joaten dira eta bai, bai, eta gaina, bueno, bai, azkeneko urteagetan, ja, bueno, bai, bai, gaitzak e, eragintzizonen, Ez hati zuen, betu ate larun bat eta ikanetako, larun eta ikanetako plana. Bueno, telebizta aurren jarri, estorpa ikusi uzi, Oarrekin, gero ikero, e, telebizta aurren jarrukte naiz, estorpaetan, eta hor ba urtean bukaran ez da dizien haurola zen merko bueno ez dizien eh bereratzi ekarpen gustatu zitzakeu ederra itzi hori edo esan dezena etaguero 10rengo ez dizien eta ugulo esango bau edo oso intelligente baiza gizonua eh jaikin jarraitzen zen orduan irakasle izaten eh jose manuele eh, kastelena aipatzen zuen patxi oso ona zela jartzen situela eh, neskamutilak zer izan, eh, irakas leona, Ibon? Eh, Nik uste, nire kasun bintzat, eh, nire, nire, harin balaino aliatu zan, ezagutu inio, izan horre, eta amagosut, esagosut, anegota bat, ni que ubin konitun, amazazpi urte, bueno, eta nire amazazpi urtea din hori oso nolazan gontzik, bai, okalduta edo zorua izan hori, eh? bai, eusen egin, ni oso gutxi zautzen inuak eran zentemategun hau galta Javier ta gonde azterketa bat eh, egin pan bueno bon, naik ondoitzenitan bueno nota que ta naik eta azterketa txar bat inun eta notaren ondoan patxi jarri zen oharra buruondoak ezte mitadten etaix ez sekula astu jarri zen eh nota 30 6 bat edo 5 bat edo loga da, da ibon eta gastu norbere buruarekin go sintotasun ezhaldu batean lehenbiziko egin beharra. Horri 17 urtekin jarri ziren irakazle batek nei. Nor bere norbere buruarekiko zintzotasuna du ezhaldu batean lehenbiziko bete beharra talik. Hai, por Dios. Bai, ordan. Usetantzo ni situ eta cerrate izan e, irakardionak. Bakas hortan ba, azkenen ki ni ezagutu, uti niño. Bai, nere barruaino barru barruago. Eta basekin e, Eh, basekin jotzen, basekin jotzen. Begiaz, bezan-ezan, juen. Bai, bai, bai, bai, bai, batzekin jotzen. Ta anedota mordu, aukikon intuzke, batxikin, baino, niko gondet, eh, berroi lagun, berroi ikazle, itse ginean orduan klasen, eta, hau eizala, eosin garaetan, nerezen, juen, zeh dut ezaik, zeh dut ezaik, zeh dut ezaik, zeh dut ezaik, zeh dut ezaik, eta bezok, eh, bueno, bezok, zabaldu, bi, bi esku kelduz, Eh, ari gina behin siberera lan zen patxikin eta Benito lertzun dikanta dutako eh, osatzele jarro ganean bizitroendora eta mm -hmm. kanta horiek, jarrizitun, kanta horiek eta Benito gaztenako bertu du eta horren radiokasetak gehiatu eta patxi bila horiek etzun ezaten, baino ordu lezun Jibon, la hintua! dan ez kezki kantatu bar barrotik, nola begijak, eh, emanaren, eh, tzikula, ta ez sortzi bakarrik kantatzen ez dutagota holako asko hori hori aipatu behar dizuenen hori begiak itxita klaseak eman emanarren begiak azti izaten zitula ta suengana eh, ondo ondo ta zintzo iristen zela ez eh? antzemateko munduan eh, eh, ikasleen batek beharren bat baute zuen edo edo nola zegoen edo antzemateko moduan naiz eta begiak itxita izan Baigai, baigai, nagarmen, nagarmen, eh. Nagarmen eta joñi goonda ez da. Ba, eh, bueno, urteitang guk eh bueno, ziz, teindako, eta patxi, eh no ba beste irakazleek edo susendariak edo eh bakarre mate geztu arte eginunen gure aliatu, eh bihurtu sala ta bihurtu sala, eh. Bihurtu sala, eh, baina bai eta da ba asko lagundu, asko lagundu bineula, nik, gero, gaina, e, zen berezitea, zehukala, e, partikularki, nik ez dakit, e, izkuntzak e, maite genitu, nero izkuntzak gati zerbait sentitzen honen, jendean zaletas noi detektatzen basula, zerbait zau, e, bon, jende gehioki egiten eta guztioi nola daite, bueno, hori piztu izan digula, askori bintzat, eh, patxik. Alguruko kasu, asko ingelesei, ingelan ingurun bakarrik e, ere bai, eh. Ez euskeran ninguno bakarrik. Uh -huh. Ezkuntzan ganako zera hori ere, ebasular, no, edo pizten basekia bintzak. Ibon azken hilabeteotako bixitalditan ze izaten zauden eh, ispiden un exertzen, señaten, nolakoa zen bion arteko jarrera, e, egote jarrera hori. Eh, beia, buk itzen dituenen, bueno, bixita jo zuten izan den aurrena Lasalera, Loyolara, beti eh, no? goteliatu nibiltze ginean, auntzata honuntza, eta juten itzan aldiro eh, ahokitarra, hauko soinu gaten eta aldiro kanta ezberdin bat jotzatzean, bai. Ibon, hau itzako adok, batzen <laughs> egin. Greziako ez dakize eta batizean txazoa ilotu eta hoi zeitezien, hori eh, zehan gehen denen, eh? loiolan. Loiolan juntatze ginean. Eh. Gero, i, bono, deakaitzak aurre gintzunen da, irunera zuten Eta ane beste ane dutat, baukapa, neikea arri polita irutzen ditena. Gero, arek nahizun ni ibiltzen ibiltzea. Horre, beran, eski, eskia abalba da, antxe ibiltzen. Eta, hon, egun hortan pizkate bago zola eta bere gela dago Eta bere gelaak ematen du bet, e, Polizia Nazionalaren kuartelera. Eta patxik, azkeneko, <laughs> azkeneko urteetan, haurren ikustezun lehenbiz gauza zen bandera espainola hundi bat. Rai? Eta irunea junitan aurreneko aldiz bere hartuta zartuta egunon emana horretik, eskua emana horretik izan ziren. Juan, behik itxita, ikustalde! <gülüyor> <gülüyor> Azken urte kaliatuta hori ikusi berra eguneko alegria bandera gati. <gülüyor> eta ben gero bere xume hartan zer guan, bueno, hotea gero idazeko mai bat, atletikeko bufanda bat, eta horioko bandera e, zeukan. Eta aurreneko zantan horreneko aldik, bueno, behar bat jurtzea eta bar, eta azkeneko bizitkamez telapetik beti e, zibil txeginan, hor e, txeko, no? Bai dugu lasaleko eskia gaurtan, hain zuzen ere, hauntzat hor eta, bueno, ba, ba kontutan, e, danetik, eh, danetik e, arraunan oski, e, futbolai buruz ere bai, bai, manchester meite oso salia zan, hiribar salia eta bar, Eta, bakio du zein zan, getien guztetzerion futbolista balegu zein zan, futbolarik. <gülüyor> zin, zin, <bota. gülüyor> Ni, jo, ni Messi ikin daula haitzen zan, eta patxi, eta zuni baino zarrosea, eta e, zein daba, zutxako, hauel da zure begea ikusi duten Messi gati, futbolarik ikonea ez, juan, <gülüyor> George Beth, zautzen dutzu, gati, George Beth, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> zanik ez, zein zan, eta huizan zan, higo ikomarka Manchester, junaiketeko, Newton di bat, eta nik, Zero, eh, ondoren, eh, izagutu dert, eh, beste, beste, bueno, George Perez tanak eta futbolista handik eh, ja izan dakua. Ordo, futbolan gainene, eh, itxeite gendun eta gero, bueno, eh, bueno, literatura hi buruz ez, baino, euskera buruz, itzultena buruz, eh, nik, eh, bueno, aulku dezen tizkatzen izkan, eta eh, lehiztan jarduteko, eta euskera jarduteko, eta horri, mintzaga jake izaten izatekin Ibonek aukera, izugarri maile dukanturako aukera ere, berazpentsatzen eta enkonroiek plazera zirela zuretzat. Bai, bai, bai, bai, uxe, eta kantarire, bai, kantarire bukatzen, eh? no, buk, eh? bauk, aukosonioak ginezatzen, eta nik igual, e, azte ginean, eh? azkotan estorpa egu duz, eh? izatezian, elkarrizketan, no, konbertsa, zolazaldean, jarri eztorpa egu duz. Eta, gota, eta bertsua, da mi bertsua gotatzen, gion. Kolagatzen, bai, kolagatzen. Eta ikasoko, edo estortako hitz berrein bat, edo esan molde matartu basun, zeitu ari tiraka. tiraka. Batzzen, batzita, bueno. Ba, bisita egiteazan oso-oso atzeinak, oso, oso atzeinak, oso eta batez ere, Ba, seme mai jendekin niri beintzat jende gehiagirekin pasat eta Ikusi gabe 2 3 irur, mm -hmm. eta ikusi eta 3 garren minutuko e, badirudi bai, bai unero baik ba 100 nere batekin antzeko zerbait gertatu e, e, daian bai. Mm -hmm. Entzat. Ibon Gaztenias pieskerrik asko Oroitzapen hauetara Irriparre derrauek ekartzegatik, Aupa Oriota, Aupa Atletik eta jarraituko diot arrastoa George Bezi. Bai bai. Atletikoitzen non nin dakoa? Ei, eta ne aosu komenda garretea zeiko ni biografia oso interesgarria izantsun eta bar eta gaina konbentzituta sentzia xinitza Patxi Messi alla sei fulu teko eta. Esiyon. Giorgi Best. <laughs> hola, hola. Ibon eh? Milles Kerre, urrenkoan el kartopoiten deunea jaratxuko deu. Sola sean Erki. pachi sizketan. Erki. Bizarra estu bat. Giorgia tozuei, eh? Ayo, okay. de se derra pachi. se derra saren. za un día se indartzua Urtiko lur hauek ekaitz postaz iritsi zaigun liburua berak eskainia. Bai eta polita da ez eneri asko gustatzen zaite lenen gorrian egin eskaintza eh anaiak e, bere Jose Emanuelek bere liburuetan irakurri dizkiguain bat e, eskaintza, eta orain libonek ere esan du ez, e, Euskal Zaletasunari ba, zein lotua zegoen, eta zenbat gustatzen zitzaion ba, ingurukoak e, Euskerara, Euskal lerratuta ikustea eta ez da. Eta guri azkeneko liburu hartan, urrutiko lurrauek liburuan e, eskaintza hauise egin zegoen eta niri asko gustatzen zait zuoi iratieta ekaitz ondo heldu dio zuelako Euskal Zaletasunaren ari-ari. Biotzez, patxiezkiaga. Biara munean. Kañaren 29an goizean goiz izze, jakinuen Patxi Ezkiaga Braustakoan ia pentsatu gabe ondo pentsatuta hau idatzi nahi izan ezun Patxi Entzunde dut ba. Patxi maitea, ikusten aldezu argazkia, irribarre horrek urrea balio du. Bati baino gehiagori esan diot gaurgoizean, opari izan dela zu ezagutzea. Orduak eta orduak pasako nituzke, ituzke, bimila eta bederatzitik, lehenagotikak asoidatzi izan dizkidazun, mesu eta poema guztiak irakurtzen. Irati maitea, bihotzez, patxi. Eta tartean musuak eta besarkadak. Eta tartean aitorpenak gizatasunez. Zenbat aste ditu urteak? Ba biderkatu biderbost gutxi gora bera. Zenbat apatxi? Eta biderkatu hori sentimendu eta emozioz. Hori guztia da emandi da zuna. Eman di guztuna. Biotzak salto egin izan dit. Denbora luzez, astero, astero, astero, astero, Zure izenean, poematxoa txo izenburupean mezu elektronikoa jaso eta zabaltzerakoan itakako entsulentzata toparia ez dut gogoan nik zuri dozuk niri egintzenidan astero astero irratiko lehen tarterako olerkia bidaltzeko proposamena zure hitzei oihartzun egiten jarraituko dugu beharrain bat alditan errepikatuko ditugu zure olerki ederrak gure artean presente egoten jarraide zazun. Utzi mine, Lore baten izena eskatzen zaidanean, Lilia ateratzen zait barrutik. Udan, petretxe bidean, mazelak betetzen dituen kolore urdin morea gogoan hitzak desagertu arte errepikatu eta errepikatu egingo nuke zure olerkia, Zenbatetan amestu dudan, gau bat, gau bat mesedez, patxirekin belaguan. Hemendik aurrera ere, zure nametxe egiten jarraituko dut Zorrotza eta gozoa, sorrotsa eta goxoa, Izugarrik dut zuregandik patxi, eta eskerrik asko. Ez ditut azteko beina andraizeaz esan zen ezkidanak. Beste zenbait gauzen artean, bertako kosmobizioa, bizioa, ondradua, atsegin dutnik. Bizik izuneen, isla, badak izu irati, barrutik, lehitzen oitutan agoela. Ez dut orduko hartan bidaldi zenidan poematxoa, Opari pertsonal gisa, barruan aspaldian lotuta egon diren, gauza askotxo askatu nahi izan ditut, modua palean. Eta ez duuta asteko orain ilabete batzuk idatzi zenidana. Ni ere askotan oroitzen ez zurekin. Zain du leder. biotzez? Patxiura Zut arteko lagun asko eta orsonak ditut. Maialen, Juan Mari, Manuel, Felix, Amaia, Ibon. Zu izango zara, gure oroitzapene iturri eder eta emankorra. Itakak haotxa jarriko dizu, eta idatik bihotza. Plazerra izan da, eta eskerrik asko. Biotzez, Irate. Ekarritz gaur muixote eta abrazote batez agur. Bai gaur alabehar du. Muixote bat? E... Abrazote bat? Eta izan zorion txo. Patxi, mait jazaitugu. Datorren arte? Aio. Akoitza jarreram dizide.